Пан. Някога в Лондон живеело семейство Дарлинг. Семейството се състояло от родителите и трите им деца – Майкъл, Джон и най-голямата Уенди. Тя била много любвеобилно момиче и винаги се грижала за братята си. Децата имали и бъвачка. Бавачката било тяхното огромно куче на име Нана – Хуч. Ще ми се Питър Пан да дойде тук. Питър Пан, капитан Хук, камбанка. На следващата вечер господин и госпожа Дарлинг се канели да отидат на парти. Джон, Майкъл, Уенди, ние тръгваме. Всички деца слезли и Майка им ги прегърнала. Децата се върнали в стаята и заспали. Малко след това, върху покрива паднала светлина. Питерпан и Камбанка се върнали. Питерпан бавно отворил прозореца и влязъл в къщата. Камбанка започнала да обикаля всяко ягълче на къщата, да издава шум и да бута предмети. Шшшшш! Не дай да вдигаш шум! Ще се събудят! Към банка отворила чекмеджето, където се криела сянката на Питър Пан. Питър Пан хванал сянката. Аха, сега отново ще те вържа. Питър Пан се опитал <питъл> да се свържи с сянката си, но не успял. Шш, не мърдай! Но Уенди вече се събудила и гледала Питър Пан с отворена уста. О, не! Кой си ти? И какво правиш тук? Аз съм Питър Пан... Опитвам се да си върна сянката. Дай на мен, аз ще се справя. Уенди започнала да яши шие с конец и игла. Докато Уенди шиела, Питър Пан и разказвал за небивалата земя. Той живеел там си с изгубените момчета. Бил техният капитан. Разказвала историите на момчетата на Уенди. Камбанка ревнувала от това ново приятелство. Оу, какъв интересен живот водиш! Ти искаш ли да дойдеш с мен? Може ли? Може ли и братята ми да дойдат? Ам... о да, защо не? Ти ще си като майка на момчетата и ще им разказваш приказки за лека нощ. Готово е. Сянката ти повече няма да може да бяга. Сега ще събудя Джони Майкл. Майкъл. Благодаря ти, Уенди. Питър подарил на Уенди медальон от Орех в знак на благодарност. Уенди запознала Джонни Майкъл с Питър Пан. Момчетата били щастливи, че виждат Питър Пан. Хайде, време е да полетим. Пътуването е дълго. Но ние не можем да летим. Лесно е. Трябва само да повярвате в ума си и съвсем малко вълшебен прашец. Ела, камбанке! След известно колебание, камбанка ги поръсила с вълшебен прашец. Готови ли сте да полетите? Да! Добре, тогава, да вървим! И пътешествието им започнало. По пътя минали покрай Лондонския мост, часовниковата кула и скоро се понесли над облаците. На сутринта с първите лъчи на слънцето те видели най-високата сграда на света. И след време наближили небивалата земя, кацнали в облаците, за да се насладят на гледката. Толкова е красиво! Вижте, това е лагуната на русалките! Е, Питър Пан, откъде идва този пушек? Пушекът идва от индианския лагер. И не забравяйте за кораба Веселия Роджер. Там живеят капитан Джеймс Хук и неговите пирати. Хук е най-злият пират на света, но се страхува от крокодили. Защо? Веднъж се дуелирах с Хук и успях да отрежа ръката му с меча си. Ааа! Един крокодил грабна ръката и толкова хареса в кузей, че преследва капитана, за да го изяде. За късмет на Хук, крокодилът погълна и часовника му. Когато чуе тик-так, тик-так, Хук разбира, че крокодилът е наблизо. В същото време, един от пиратите ги забелязал с далекогледа си. Капитане, капитане, аз видях Питър Пан и приятелите му. Капитан Хук излязал на палубата и грабнал далеко гледа да се убеди. Пригответе оръдията! Целете се в питър! Огън! Огън! Огън! Този път няма да се измъкне, шериф! Хей, вижте, нас е топка да поиграем с нея! Това не е топка, а гюле от уръдие! Да се разделим! Към банке. заведе децата на безопасно място, а ще се погрижа за хук! Към банка се замислила как да се отърве от уенди. Уенди, ти остани тук. Ще се върна за теб. О, добре, внимавайте. Към банка хванала Джонни и Майкъл за ръце и ги преземила внимателно на брега. Докато Уенди се опитвала да избегне гиолетата от орадията, Питър Пан отишъл при капитан Хук. Хук, още една ръка скука ли искаш? Ела ме хвани! Хук извадил пистолета си и започнал да стреля по Питър. Питър избягвал шумите като птица. Камбанка извикала изгубените момчета на помощ. Имало пет изгубени момчета – Туттъл, Снипс, Слайтли, Кърли и Близнаците. Момчета, Питър каза да убием птицата Уенди. Трябва да се починим на заповедите му. Стреляй по птицата! Всички приготвили стрели и се прицелили в Уенди. Уенди още опитвала да намери другите. Питър Пан, Джон... «Майкъл, банке! къде сте всички?» Нип спуснал стрела право в гърдите на Уенди и тя паднала в храстите. Всички момчета и Камбанка изтичали да видят падналата птица. «Ти, страхливецо Питър Пан, стъпи на брега!» «Добре, щом това искаш?» Питър Пан скочил на земята с меча си започнали да се пият. Тик-так, тик-так, тик-так. Тик-такането разсейвало капитан Хук. Тя се върна! Тя се върна! Гладният крокодил идвал да изяде капитан Хук. Капитанът се оплашил и избягал на кораба. <ръква> Вижте, това е момиче. Красиво момиче. камбанке защо ни каза да я убием? Питър Пан дошъл при тях заедно с Джон и Майкъл. Какво е станало с нея? Кой пусна стрелата? Камбанка се скрила в едно дърво. Камбанка ни каза, че си наредил да я убием. Каза, че е птица. О, камбанке! Където и да си стой си там! Никога вече не се меркай пред погледа ми! О, у -у -у, Уенди! Какво се случи с теб? Отвори очи! Питър измъкнал стрелата от гърдите й и видял, че по стрелата няма кръв. Тя оцелила ореховия талисман, който подарил на Уенди. Уенди бавно отворила очите си. Питър, аз те търсех. Тух съм, до теб съм. Хайде да влезем в къщата. Разкажи ни приказка за лека нощ. Да, добре. Сега ще ви разкажа приказката за пепеляшка. Да! Да! Ура! Разказвай, Разказвай! На следващия ден всички отишли в лагуната на русалките. Красивите русалки били приятелки на Питър. Изведнъж едно момче изкрещ тяло. Пиратите! Скрийте се! Всички се скрили зад скалите. Питър и Уенди видели, че пиратите били хванали тигрова лилия, индианската принцеса, и я оставили вързана на скалите в лагуната. О, не! тигрова Лилия. Аз трябва да я спася. И Питер Пан имитирал гласа на капитан Хук. Освободете я! Но, капитане, ти ни нареди да я доведем тук. Пусни я, глупако! Това е новата ми стратегия как да хвана Питер Пан! Слушам, капитане! Пиратите освободили тигрова Лилия. Тя бързо побягнала към индианския лагер. Когато капитан Хук научил какво се е случило, разбрал, че Питър Пан изиграл пиратите. Хук ужасно се вбесил. Достатъчно! Ще му дам урок на този Питър Пан! Аз идвам за теб, Питър Пан! Същата нощ Уенди разказала на момчетата за три деца, които изоставили родителите си заради набивалата земя. Майка им и ми баща им е много страдали за тях, децата обожавали набивалата земя, но не забравяли и дома си това прилича на нашето пътуване. О, да. Историята е точно за нас. Понякога родителите забравят децата си и други деца заемат местата им. Нашите родители сигурно вече ни чакат. Затова трябва да се прибираме. Ще си тръгнем утре сутринта. А кой ще ни разказва приказки? Защо не дойдете с нас? Ще живеем заедно. Ще е страхотно да си имаме семейство! Ура! Ура! Да! Ура! Хо -хо -хо! Питър, ти не искаш ли да дойдеш с нас? Скоро всички ще пораснете, аз искам да остана дете. Не искам да живея на място, където командват възрастните. Питър Пан бил тъжен, защото приятелите му си тръгвали на другия ден и той щял да остане сам. На сутринта децата напоснали къщата. Питър дори не поискал да ги изпрати. Капитан Хуки, пиратите му се криели наблизо. Те хванали всички деца, вързали ги и ги отнесли на пиратския кораб. Камбанка видяла всичко от върха на едно дърво. О, Боже! Къде е Питър Пан? Трябва да го предупредя! Питър! Питър! Къде си? Какво искаш към банке? Ела, трябва да спасим децата, пиратите ги хванаха. О, добре, да върви ми да нахраним крокодила с капитан Хук. Децата били вързани заедно на пиратския кораб. Вие сте идеалният обяд за крокодилката и тя ще ме забрави за винаги. Пипнахте, Хук. Капитан Хук започнал да се дуелира с Питер Пан. Питър го промушил с меча си и капитанът паднал в морето. Крокодилът погълнал Хук в И това бил краят на капитан Хук. Камбанка развързала децата. Всички се събрали около Питър Пан. Ти си смел, Питър. Като героите в книгите. Сега ще разказвам твоята история на всички деца. Ами, за мен ще бъде чест. Хайде! Трябва да тръгвате, освен ако не сте размислили. Питер! Моля те, ела с нас! Аз съм Питер пан и никога няма да порасна, но ще ви придружа до вашия дом. Да! А -а -а! Всички тръгнали към Лондон. Родителите на Уенди били щастливи пак да видят децата си. Господин и госпожа Дарлик прегърнали Уенди Джон и Майка. Знаех си, че някой ден ще се върнете. Толкова ми липсвахте, дечица мои! Кои са тези деца, Уенди? Това са изгубените момчета. Туталс, Нипс, Слайтли, Кърли и близнаците. Идват от небивалата земя да живеят с нас. Може ли да останат? Да, разбира се. Ура! У -у -у -у! Ура! Питър се носел край прозореца. Питър, ти няма ли да промениш решението си? Аз ще остана в небивалата земя, където никога няма да порасна. С Богом, Питер! Ще ми липсваш! С Богом, Уенди! С Богом, момчета! Не ме забравяйте! Питер Пан и Камбанка помахали за С Богом и отлетели в небивалата земя.